وإذا اخذنا مساقكم ورفعنا عن فوقكم الطير فزوما ياتيناكم بقوته وجئنا ما في لانكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمه هو لكنتم من الخاسرين اول بيان ذرو في <تصفيق> القول لا غدروا او صفات بيان د حکم د دنیا او اخر الله و دم رب مولای کو منو بیان د فرقه باطلو د کفارو د اغی صفته بیان کو چې اسباب د اغی بندشي دي او د حکم عذاب اعظم دویم فرقه منافقین د اغی وصف اشاره د حکم مکانو مهتذین به دم یې مفصل بیان شو به دین رکو کې اصل داو خپل بوجو کړه دا توحید او وجود ذکر کی کړه پالا الاهل الله کړه سبحان الله کړه په تواه کړه دي دړه په وجود باندې الله خمسه عقليا او رسالت ادب شوبه مع تخیف البشاره بیا سرور نعمتونه الله بیان کړه د نیشه میشته کړې د فائدې رزمکه تاسو ورپاره دي تاسو نکمه معذرت او فرشتو کې داغه غلطی معاف کړه خطاب عام کې ختم شو او خطاب خاص شروع ته د دنیاي کې هغه موضوعه ځیرقه مخاطب کا بنی اسرائیل اول دا غی ناکار ادریس وڅونه تحریف کټمان حق وطر کے او تر کې عمل ذکر کړ او د ادریس وڅونه ارشاد وکړه صبر صلات ایمان بالاخره د خطاب شروع کې د بنی اسرائیل و صرا مفصل اول خطاب کې د بنی اسرائیل د نکونو فريتای ذکر کړی چې ما په نعمتونو کړیو سرغ نعمتونو نه به ایماني کړو أما په عذاب راوځو سرغ غ سزا او عذاب نه وینو سمشي اتنې نعمتونو ذکر کړو یو نجات من فران دو نجات من الغرق دین اټاول کتاب سلورم العفا بعد المسیه او تنزم الحیات بعد الممات اوشپاگم تذویر الغمام وم المن وصلوا اتم انفجار العیون من الحجار اتن امتونو نبات دن اقمتونو بیان کرو چه تاسو لفظ شریف بدل کرو نماو تاسو عذاب راولے گا دون تاسو د الله اصحانات بدل کرو نداغی په سبب ما تاسو لصدا درکھ اول ده کې کی پلیتای ده مشرانووی چه سر ده نعمتونو اگه انکار کڑو او موجوداو تا رد ذکر شه چه ده مشران اگه پلیتو تا پلیتینوی مطلب دا شه چې چا و ماسیت رضا سرگند اکڑا د پلار می مجرم دی دا اگه رد بکئی دا ماسیت رد بکئی تا, تا کم دای نگالوی تا کم دای کی دنه د راقم ده کوم او لکه بارو درغانته کې ساده سره بده بسم الله ولي کې به ناراضي بارا دهوان سره درګه چې بسم الله عليه شب ازه نشته دې به ختم شه په سټونو شپې کې دره رواني خرته سره یو د اشاره کین کويږي هر روز دلته سو چې ما بسم الله ونذرانه د دن نشي راته وی تاسو بال باندې به څنګه سمالو چاې کې په پلېتو د مشرانو رضا سرګندکا نوې پاره حکم کړي د يرنه دین خطاب بې ترقي بې ترقي دا معنی چې د مشرانو ادمي جوړ د دواره خباشت ذکر کوي يهودو د پلېته ذکر کوي د مشرانو څه تاسو مشران چې هغه د الله حکم مات کړو دا تاسو مشران ته به حکم د الله وشو نو هغه وکی چون چلا کول یو د معافی یو د نه فرمان نه تاخير په حکم کې شریکیدي هغه تویل کی هغه علاله کوي نو هغه په کی چلول کو د پاکستان مل حکومتو قانون شری بلا ناقص کوي سرور دشکالاوشو دو غوا مسئلہ دا نو اسلام قانون کی آشتے قرآن انا سنتا ہو دا با شورا کینی علابہ پاس کی گئی علابہ یوری گئی بن اسرائیلو دا ماسیت نا یو عسیان داغ چا غیب و حکم الٰهی کے تاخیر کردو چو خراو تو غوا علالہ کرن ری کے صد دیر دے خراو غوا نیسا علالہ تھا چو خراو تنکیر کردے نا تپک صد چخشی جاتے دا هغه کتاب یو شی نه د بیان کې نو تفصیل کې یو د او ساتونه یو د نا فرمانونه اه سره چې الله دې شی تفسیر نې کړې ادیب کې تفسیر کوي د لویو مرسلمو څخه چاو اسمان کو اسمان له سره جوړې داندو ساتونه دي چې قران نه ویلي نو ته به کیسه چي لاته نڅ کو توما څخه قامت غیر نسيان د محدثین قول دې نفعلو ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نسکو تو ما سکتا منہو بے غیر نسیان منکو اغاکار کی پیغمبر نو نکلن اپری دو اغاکار کی پیغمبر پر خودی اور چپ پاتی کیگو دا آغای شینا چی قرآن و سنت دا غیر تحقیق دا چپ پاتی من غیر نسیان دا اللہ نیری دی فچا اللہ مبام پر خودی دا زبکی سچی خیلہ د بنی سعید بیمانی او دا چقرا او کلی غلاله کوي نو غیب کې چیلا ټول زړه نه ته ځان را اړټی دې ته کې او تی دا نه ته ځړه دا دا دا الله قانون دی یو استاد چې کوی ته پروت دې څو کمې دې ولکپټو پون راغلو کو په کلار راغلو دا بنی سعید وکړ دې هغه جوص پاتی نرزبان خلقو غیر ضروری مسائل احمگو ذری نزمشرانو پلیتی نقضل احکام دقرائی حکم ماتول دیم اتا خیر فیر حکم شریف او در ایم الاتحام بدنامول پاک خلقو قتل یوکم کم کنکو بدنامول نور دادری وصول د دا مشرانی ذکر کرو یو نقضل احکام دقرائی حکم ماتول دیم ا الطافیر فی حکم شریم دیم اتهام لغول پپا خلکو کو دادرے پلیتای د مشران ذکر کئ په دې دیم کتاب کئ او سلور پلیتای ذکر کئ د موجوده تنبیهن للمؤمنین قران کے اخلای چې کمزای کې عذاب ذکر کئ د پخوانو کومنو نیو د هغه مقصدی یره ورکول دغه د هغه مقصدی اتے چې ویخ ش که د پخوانو عمل دی و کو نظر ص به درله درکی دانه چې د هغ د کیو کاغلی صده اوې د طال بنظر کوئ نو د ودو فکر سلوړ بیا چې تاسو په دی می ک کد به ایمان راړ په موض جب باید شو دی یو قسم د پ یودو کې محریین ل کتاب الله دخوری کتاب را او هغه حکم الهی چې کوم مقصد در بر عزت ته اگر واني چې تر کی کئ لکه دې زمانه علما یسو هر حکم دا الله روان کړل دی توسل شریف الکه شریفه غیر شریفه ترته نو کئ هچاله ول تحریف نو فرقہ پدای کی محرفین دی دې ما فرقہ پدای کی منافقین دی پدې حضور کې لکوث المسلمانان کشتے، تاث و غاز و چراشی، انہا اصطاز و پاکی دئی، او تاث انہا لارشی، انہا بیاد آگئی پاکی دئی، درین امیان دی، آگئی خوپدی اوپر سپرنی دی خوئی کتاب کی لکلی دی، چی ملاس لکلی، انہا دلیل دے، او دا آگئی بان ایمان دے، صل مخصصین لئنفسین بالجنن بعد پکداسی دی کہ آغای وئی زمونی کنو تخواه حکم کرده چستا اولاد په جنت کی تدین مونہ لکد دی زمانه گدنشین سابزادگان گیر بخلی فزق خوور یور بخلی او دی بلار شیلات والا خلی دا جیس سابزادا سب دی یعنی سمان سابزادا سب کمود نکی گیر خلی خلاف دو شرکی ندیم جنتی دی دا ثلول فرقی دی په یو محرفین د منافقین د امیین سرورم مخزسین ال انفسم او دا سرور وا ناکار فرقی دی مؤمنانو ته خطاب وکړو چې ګور اوسم په دا ثلول فرقی دی یو فرقه راځي دا الله حکم بدل کړي دغه فرقه راځي هر چا دا خوای تو کیسه کوي کته کې دیمه فرقہ دا چې غوی قران او حدیث په غوړه کتابو کې څه لیکلي دي سلوره ما فرقہ صاحبزادگان دا غوی ځانته صاحبزادگان وې په دې خطاب ثانی کې دړې په لیتای د مشران یو د مشران په تی نفظ الاحکام دیمه په تی فی الحكم شری دی دیمه الاتحام بادنامور دن اکان و خلقو او صلور قسم بیان دن ده یو پدئی کی محرکین دي دا الله دین اران کرده دوئی منافقین دی ارچہ تخت ہوئی درہم امیان دی سچ کتاب کے ملاق تقیو کو و ایمام ملانوری دن دی صلورم صادقیان المخففین لانفظین مخصیصین لئنفسهم بالجنہ زان لئے جنہت خاص کرئے مینس کے بعد الفاظ گراندی زوا پاگئے ہو درے گم یادتا چاگستی ومن وعدتا سنا وعدتا سنا نکستا سپلاغان وعدت موسیٰ علیہ السلام راوڑے دے ناغیب اندتا سن پا بند سن خطاب موجودہ ہوتا یا یادتا سنا وعدتا غصتی لئے نتورات کی چه صبح یهود مومن چه نضابه منی اپرتکرمون کوئی طور ویلیشو دیتا عملو کئی خضوع وعملون اخذ ذکر کی ذکر د عمل یو وجد چه نیول دی عملو کئی پا احکامو چه درک نمکتاوستا کلک بی قوتن سره عمل سرا عملو کئی خیلن کو شکیمو کهو آیات کئی آج دی توراک دی خامخواد اللہ نویرے گئی رفانا فاق و گمتور سمانا لا اک آفی الدین حبر نیتو دی تا زیادی کی گرگاہ جوڑا کرم لا اک دین کی خضور نیشتے نخدای کوئی تور پاغی پورتکڑو چی پزورو منی نخزور خدین کی نیشتے دو معنی دي یو معنی دیلی من پورتکڑو کوئی تور زمون قدرت تاسو دیدلی دیتا اراد تا قدرت وائی یې تاسو طاقت تر بول عزت دي دلې لري چې دونه پورته کوي نو تاسو غو مشاهده او د قدرت بیاو خلاف کوي اوبې معنا ادا نه چې اکرا فی احکام شته او په ایمان مشتے. لا اکرا دین زور په جانی شته چې خامخا مسلمان شه فر اقدام نه لا آیا اکرا ده لکه چې قتل او زنا او کې نو هغه به قصاص کې جو سره مسلمان دی نو په زور راوستي شي لکه حدیث کې علي نبوي اسلام فرمایي نماز وروغاری کې ماستون وضو دروم او زرو شوم چې کوم خاص د نور نه دی راغی او په ارام اداي په کورو واچوم په ما شمان یاده راغی بوصی چې اکرا تل احکام وي یعنی بادشاه دا حقشته چې محتسب مقرر کی او خلق نور په زور راولي خلق منقا کې احکام الله تا اسلام کې یو حیثیتو یو عہده د احتساب وا محتسبین جوړتوي بادشاہ او محتسبین مقرره کړو په کله کې په کومو کې او غوی به ګرځیدل چې یا غلطی وکړه غلا به وکړه کنځل به وکړه جګړه به وکړه نوزبه نو کو نو محتسب به دا غو نو ملک او تان کي به راپورته سپای به গ্রেফতার او سزا به ولا ورته و دے تلکیس حرا اسلامی ملکون کے امن قائم شو دے تاوائی غدہ دے احتساب و محتسبین دان نو دا و کران ندا اقراب اکولا و فن کے دو کتابون دی یود و ابو العلا حنبلی دا غنن دے الاحکام السلطانی یعنی اغا احکام کے بادشاہ بے نافذکیت پر خلق باندے اځین بهترین کتاب ده د قاضی القضاۃ ابو الحسن ماوردی ده الاحکام السلطانیہ هغه ډېر بهر کتاب ده ورته کې جز دې دار عام پیرا کی الاحکام السلطانیہ په هغه کې ښه دي چې امیر به سگه کې لیکي منبر به سگه کې قاضی به سگه کې مفتي به سگه ای بادشاہ باندې سفرایز دي د خلکو په اسلام او ټول قران مې ਸੰبثي سورته نساء وغيرها کې موږ نه لرو ما فنو ځان نور کې په اخر کې د کتابونو ما څخه بعده حواله ذکر کړی دي احکام سلطانيه للموردي یو د کتاب په بهترین نو دې ته اقراف د احکام وي معناي داشا رفعنا فوقكم تور پرته کړو کړه نه منل موږ در باندې راغورځو نکافل حقام دی ده دا ګڼ ځینې کراځي ما معناو کړ دا دومه نې دي یا به کوئی تور د اراده قدرت ستېما قدرت وګوري یا کوئی تور له کفل افغان به وا وخت یې پس دینه نو ګنې و دا له په دنیا کې نه بچ کوري فضل استعماليږي په قامت دنیا کې خوره در باندې په دنیا کې مهرباني وکړه چې بچ کې او رحمتو ارحمت اللہ ادایت در تاو که تورات در که دنیای که اللہ احسانو که کوئی طور چطکڑو کو سرد کوئی طور چطکڑو اللہ بچ رئی اور رحمتو که اللہ کتاب در تر که کچردان نوے لکنتم من القاسرین یقنا و عبادتاوانیانونا خاسر تاوانی خسران نقصان تاوئی پتا صبح دا وانشيوي په دنیا کې بدلي شي وي او اخر کې با جهنم تر وانوي لیکن رب عزت پتا سه احسان وکړه نو هغه لا احسان غیاث کوي متازه دغوا احسان په دغصه پریو خدای آتا کې جندل تاسو هغه کسان ځيځته کړو تاسو نه پرد خالیکه نو موږ دایته شیټوله بد دا خالی پرد زیته کړو يهوودو دریا په غاړه کړو او د دریا په غاړه یوسه دو د دریا په غاړه اوسیدو نو الله د امتحان نه پاره په غي بند کړو چې مې په بند شو سموږ دایږه سوه هدفه قدرت او د خالی پرز بمئی د ذریعہ پر سر تراله او جم جم جم پټبا مئی ګر د دې به وتا خطر یو سورمئی دی کله کله الله په یو سړین امتحان کوي یو شپه لالي قوت جوار کده پټای کنه پټای زنانه پر دای راوی چې دیور ته ګور کنه ګوري دې ته امتحان د رب عزتو وی خواہ پہ امتحان کئی چی دیکھ داکار کہی کنا پوپنیسائیڈو دا امتحانو پدے امتحان کی سمودہ تے ریلا محدیسین دا دے, دے گنمانے کئی محمد ابو بکر ترتوشی پانچ ساو چار کی افات تے زمین مغزالیو داگو دا کال قریبا یو دے پانچ ساو کی سا غزالی دے ابو بکر ترویشی کتاب ده الحوادث والبدا باغل لیکلی دی چې یو سره نه څو سکو نو امتحان نه په لږه لاس کې مې راغله لا پکه مخوینځ مې راغله د دې میته ګوړي چیرته دا مې خو نو شیطان او تاسو څو څه وایته نه دی نیولې وراره صلی په تا لیکن بیا م دیار دې دو چې کوم نشم نو به م غاچولې داسې کې مې شاته ور دي خلا لي روزا لپ کې م هر هغه داسې کې مې شاته ور دي بیا او داسې کوم بیا م هراره نې به شاته ور دي د خالی پر امیه شاعت پروت و مرش ده پر اغاظه معلوم ورته راقه مئیونیسا او او ریتی کن چی ریتی کنو ده مئی بوی خوزی گاوندی پو بوی پوشن واتا او تا اخوالالی پر اون مئی نیولی رکنه او مئی نیولی ده کنه دا او نن ده اطور رز ده و اخکارو کن نن ده دور مئی جارتو نن ده اطور پر اون نه اخکاری نپس مندر کن اغه ورته آل بنوې ما او داس کو په لابل په کې مې راغې نو ما پوښتته ورته نن مې وی ساح په مې ته خان نو موږ شروع کړو ځا نور کې مالی کړې دي چې غلط همیشه پټ راځي کارانه راځي بدعت موال پټ راځي چې مرتدی حضرت شیطان بدعت راوي پټ کلچې دي پټ راشي آدید آغا پزرکی کینی نبیہ دیخ پل مرگل کہہ ہوئی نبیہ سرگند شی ابتدا کے بدا تم پترا جی ہر معصیت پترا جی ہر بدفعلی مپترا جی کل چدا بدفعلی اتنو کینی بلت شي شی نبیہ ڈول مجلس پا بادفعلی دلکانو باز کئی بد شرم نفکاری اول پترا جی ار اول پترا او بیاروز تو داگئی تشیر دیو جنما تقسیم کردے کہ یو مبتدے مستطردے یو مولین دے او کلاو مالی ایسا بیوائے جن دوار درجے یو ندی نو ترتوشی مطلب دا دے کہ اول پدیو طریقے را گرے ہو جو امتن داکارو تو زرین پہ پوشو کی چٹولا محلہ پدیو پدی اکتشو ام دو امہ طریقہ نور مفسرینو دی پر کڑی دو میان سر گم شو دو رتا قتل نو دو دو در دریاب یو لخته دا سی شورو کرو لخته یو شل گدا او سر که ولر ڈنڈو پانستا دو لخته که او بتلی چکل ده ڈن د ده میان نو دو پا لخته که لپاس لطه ای خوا نو پا لطه دا سی لطه اوالا لخته میان پا غی ڈن کی بند شو چکل ده طوار رست نو دو میان اونی ن علماء ورته تاسو غوخ کار د خلیپور ویني دي مونږ له تواक्रोस کړي په پوهو کې اني خپل په باندې کې په منبر کې امی ملاقاتوي ملاقاتې پوهو کې کای داغه د فختنونی په پوهو کې کړي فختانه بن اسرایل دي هر مشرانو په حق پر وسو ته چې مونږ کار نه کړي خلیپور په پوهو کې یان په پر کې پاتې دي مږ د توګه پر ځنګی وله قران دا واقعا مفصل ذکر کئ سورته اعراف کې دا امر ذکر کئ او سورته اعراف کې آيت يوسن اتدیش کې او ذکر کئ چې موږ بنی اسرائیل د منزل تطلی او بنی اسرائیل د اکار دو, يصل دوش بیت او بدل الذين لمؤمنون قالوا غير الذي قلنا فارسلنا عليهم رزم من السماء بما كانوا يظنون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تپوس کډینا د حالت تقریبا چې په کنا نه دریابو في الصبط کله چې دای ځات یو کو پرد چې دا استاتیم هیتا نوم یو می سپیم شوران چمایان راته روز خالی سرغن شوران کارا وایو ملائس بیتون اپکمر چخ خالی بنو کو لاتاتیم کلج دا خلق دے دے یو ڈلاوا چکار کو زیمه ڈلاوا یا گئی خار نو کو شو ادرې مډلوا کې هغه تقریر شروع کړ قرآن دادرې ورورل لری وایڅ قالات اومتو منون لمکایذون قومن الله مولیکون داغه خاندی چې خان مولیاں نو کوي سلوور تواز کوي اقراب تباکی قالو ماذرتن الی ربهم ممخراتا فل ادب پیش کو فل عذر پیش کو قالو ماذرتن الی چخړای ته عذرت وکړو چې خړای موږ ومني ما نزو بی چې دای په غدل دغه حکم انجین الذین انو نسو اگر کوم مليان چې غي رد منکار کو نهغه مفلاس کړو دای کراما غاستم باد صحیح نه ده چې منه باس جراد چخړای ددมายا نختار ولا غتبا کړی دي او علماي خاصګری خو شيخان سره سوکو نظر قآ ش خ پهکې منډدي چرت دمون کارې نه کو غ انت مو سر تبا کي قالو ماتن اداره کوم من خلایته اوضر پیش کومون تقی کو فلمما نهو مع کبي چې دخوا حکېړې خود اننج الذيو آخر نه لبي نهنظرلهمون بیااعذام ب د ماکانو یفس کو نه دلتک قلنا لهم کونو قردتاً خاسئین دلتاً لنکڑی دی استاس و مشرانو و بیمانی کڑیو چلو علی کڑیو پہلو بانی شے کار آری خلق و سرا با خلق جنگر خلق سرا صحیح کار کې نو خدا تدویر ہیلا کہہ رواست خرائے سرا دوکاو ہیلا کے پہلے شے جائز یلہ میو که روان کیو که پہلا جس کده نو ہلا کڑے او کنه خالی پرز اقرار نو کڑے بندون کے سپے پوبو کے لیکن قا اور روان کو مس ککر شک روان کو تباہ و برباد کړه داویږي چې حرام له چل گئی اس خاطیان ننډیو چل گئی په دې مل کې یودا ایلا رزق معاش ما په خوازه دې پرد کې ان نشات انهيلچ لستار خوشالي دې هلي نه په خداه خاصو اداه شر لکې دا علم به سات په شر نشات هغه کې دا دا بيان نو اعتراض نو میراږي ست دي چې حضرت عمر کړو بلاني کتاب کرا دي او هيله مانامه کړل دا یو هيله شریده یو بهري شي دا سورته نساء کې د دلیلات دونه هی راتنه لا جنہی رتن ولایت جنہ سبیلا او ورکو مند سالا د بیر پوخا شایشه و دو دري زله بیا شایشه او شایشه او چره سره الین به ساتھ فی شرح النشاط او قن نشاط انہیلت الاسطاد بیمانو دا کارو یو داغید بیمانه نه دا کارو تحلیل دما حرم الله کو را یو شی آرام کړی دي او دوی به حسابو چلور سره غرو واسه دم غرو کړی دي نو تاحلیل د ما حرم الله تاسو د مشرانو کارو فج عنا نکالن نو ګردوم کی واکیلای برت نکاله برت وای عذاب توي بین هدیا هدیا مکه د دې قومونو سمانا دا کو چې غم غی هغه مخک نه کالو وما خل اورو د داقومم سه چې دې خلکوونه کو مشران دیغوم پبرت پوشي دا کوم چې معذب شو چې مشران پوشي تو وې نه دا ده او کران غتو خلک کومنونه چې را ديغبرت اخلي چې چا تحلیل د ما حرممله وکو دا کارروخره کوم او بله مانا مفسرین کوي ما بیااد د هغې سره ند. ابرت دې دې دې خلقو و ما خلقا دې لري خلقو دې ملکونو ته دا وکه بوري سي او پند پاردو تکانو يو بيماني استاذ زم شرانو چل ول فاهمي لا يو تهليل لما حرم الله خوایو شه حرام کي تاسو وروقي جيم يا کا چويلي موسی السلام کل تا یقینا الله حکم کیتا اس کو چې ارال کوي او هغه دوی کو نو موسی علی السلام بناوان په الله سره چې سم نه پونه دغه زب هولې بیان کړو د قران دا کې دا چې کمشه الله حرام کی نداوی وسایل ټول حرام وزي او د اسباب ټول حرام ګرځي چونکی بنی اسرائیل کې صابیت بنی اسرائیل کې کنعان نارادو او مصر کې پاتې شو نو مصر کې چې کوم قومونو سيدا نغ صابین صابین هغه خلق توي چې هغه وای چې ستوري متصریف دي دا کواکبه سبا سیاره شمس قمر زحل عطارد مشترک دالو له ستوري دامت تصرفین د دا عالم دي مثلا چې کله تولود افقنا د مشتری شي نو الهم په عمل کې زیات او کله چې پلانه ستوري جحلی په بدبختی باندې زیات کی زکا سورې خېږي راځي نو دا را افق مې دي کوم ستور رافوت اسره پیدائش نو کوم خو هو مشتریو ا تارادو نو هغه بچي بخي او که چېرې تورو له افق نه کوله پیدا هله اځه پیداژن نه دیبود بڅک نه ووسه حالانکه د دې قاعده د فلسفو څخه زګ غلطه ده چې کله د دایره د نه ستوره راکېږي نو د فلسفو په دې کې خلاف دي چې دا ټول ورو ورو کی گذر ابن ہایثم قول پټول کې د کم مدیر ابن ہایثم وای مشهور فلسفي چې استوري کلفی د افقنا نو پدوره واخه چې پاروان څه پوښتنه کوي چې اسمه کې له اخلاصي پدوره واخه څلورین دې میرا مدال کوي نو څلورین دې میرا مدال سورې شهري دی نیکه غو بالا سوریا قتلې ابله اخرت به راشي دا وه مه سم نور دوه دینه زیات کړي تیز دیغه نو اول کترو دوه په کوم معلوم نه ماندیږي په دې رب تستریږي غدور چتراندی انه استوری نو تولو دې اوسوري سنچا انه وي دینم دي دی. نو د ستورو په خاطرو کې بدبختي اونې مخته کوم نه راځي تدبرو بالنجوم ولا ستدري ورب النجم يفعل ما يريد تہ تدبیر لٹے دستور سره چې استاد پیدائش سره معلوم تدبر بالنجوم ولست تدری وراب النجم یفعل ما يريد اور رب دستور کوي چې سکے الله څه کوي نه کوي دستور به ساده نه سوي پر او خل دنیا کې چا غي دستور عبادت کو او دا غي دا کی دوا چې ستوري متصریش نه د فلسفو دا مذب دی چې فلک ولا فلک حرکت کوي نو دا ټول اسمنوز مکاوس لري چولې قطب شمالي کې یو نقطه ده بیا غي نقطې نه چرچا پري چولې غوډاړه قطب شمالي نو ټول چولې هغه کې او نقطه ده چې هغه نه ده چولې عالم ټول دې وجهنه هغه د قطب شمالي تعظیم وکړو چې دا مرکز ده د عالم اټور عالم دی نه نو دا غي ده تعظیم زائد صابین قبلہ او قطب شمالی دا فرقا د صابین په مصر کې واه کله چې یعقوب علی السلام مصر ته راوې را او عقد معنا 13 شوا د یوسف 13 شوا نو الناس علی دین ملوکهم خل د بادشاہ په دینی نو بنی اسرائیل کیم صاحبیت راغې را را هغه هم شو صابین او دا کی دوا چې دا منازل کی کم دی پاسمان که دا میاشی کم دی جوزا اصد سرطان سن بلا دا کلکه <خخخ> حمل شروع شی دا تیر شی میاشی دا دا حمل کله کلکه حمل شروع شی نو پده که بادشاہت تنوروی دیو جنہ پاک سر از مکہ فصلوی پاکشی او فراکشی ایرانیانو دیتا نوروز وی خوشحالی او اقترف ورو ده نو دید نور عبادت باندې کو چې دې فصلونه په خې اعظم غریزه دیتی <خص> او دوی معاش ته به معزز وي دا رغه په کې د برج سور تصرف لید اسمان کې برجونه دي دور یو برج د وې په شکل نو د حمل په برج سور تصرف دی چونکه برج سور دونه پاره په دنیا کے فسنونا پا خی خوش آلی راولی نو دا آغی نقل دنیا کې غوا دا نو دیو جن آغی دا آغی سور نقل دلت دا دا سور عبادت چوکا چی منگ دا من دا, دا شکل عبادت کوچی اگر منہ خوش آلی زمون فسنونا لیر چی نو عبادت تا غوا دا اصل صحابین کی او دا صحابین اونا دا ایران پیران کے ذرادش تا خسته زرادش پدے باندے الحامی کتاب جو کہو اوغا الحامی کتاب کی انزل سپارے دے ہر سپارا داغی تی شروع کی جی نو داغی ابتدارا پناہیم ازدان از کوئی بد و منش پناہ وارم پا اللہ سرا د آ اچانت شد شرم آدادا جلی شیطان اعوذ باللہ امیل شیطان رجیم آنید داغی کتاب د دستور دستور یعنی طریقہ دی دين زمون او د چپارو ته وای د ساتیر درادات فخاتل شهر د در درادات شاگردو هندستان کې دینګان مشر رامچند جی او داغه نه سبق رامچندر زکرو رامچندر بیا کتاب لیکو ود آسمانی کتاب هغه ود سلو رسینی اځه وه په څالو مضا په کیدی چې بار د اسمان نه برج سوټ انا غبرک د غوی په شغل دی هغه په معموله ار کې تصرف کوي او د ازمک عالم د دې د لانګ غوې دی دا د ټوب د غوی په خطر منندار دی کله چې وایس کړي نو په ډاډ او دین د لپی راشي بعض تفاصیل کې بتا سو غوړي چې دا ازمکه د وای په اند پر ده او امیان اوی پیگوی پرتده داد وید سر و روم اصفه دیندوان کتاب کنیم داد مفسرین دالت داد وید نقصد داد وید داد دردشت کتاب دستور نقصده ده پختانه اوی دستور ده دستور وید طریقه و دین تا داد وید دمون دستور ده دستور دا کتاب نگل ده داد او زرادش دا نقصد صحابین اونا صحابین ده نو علیه سلام نمک که قوم ده دا اغی تحريرات دا قدا اندوانو کې بهراله چې د عبادت کوي زکه دا د هغه وایي شکل له ته عالم په پروت دی او دا دا هغه وایي شکل له ته د اسمانه تیزان وړي برج جوړ نو د غو عبادت کے کے شروع شو دا اهداف مصر کې ایران کې شو ایران نه هندستان کې شو ا د عبادت شروع شو بنی اسرائیل شروع کړ دا مدارک لیکي الله دیت امر وکو پزابه د غوا غوول لي يحوینا عليهم معبودون جس پک شی دای پلاس کې دای معبود جس تاسو عبادت تس کې کوی تاسو عبادت تس کې کوی و نو اس کې کو تاسو کر لانه عذب القرابینهم و میرو بزاه البقره دونه غیره امن البایم لانه عذب القرابین مله عبادتونه نه لږه باراد الله تعالی ایو حوی نماپو زمندم مدارک جلاول صبا سلو سلو دا الله امر کړو د اسکی چې د دې د الله سره معبود مابود پخشي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیځای کی د زیارتون من نه کړو چې د خلقو د زرنا تعظیم د ختم شي نبی رسول الله هغه درگاہونه کې پالن کې موجوده د عبادت په کو حضرت تغیب سو زورو نرولو پرانو رو صحابا لی گریو اللہ <سؤال> علاجنون یریونی من ذلخلصہ حدیث کرا دی سو پریشے کمان ذلخلصے نخلاص کی ذلخلصے کې میلب اکیدہ دائی امن کے ادر گاوا اور داغی میلب اکیدہ نرخذ بولت حضرت و امام غم دے حدیث کرا دی جریر امن عبداللہ حضرت تویب ز اسنه وردی گم دعا وکړي خدای ما نه وردی فذر ابي شدري حديث کوي زم ما والا جرير واج ز خپل سرو سر روان شون ز کا دې منو او دلان هغه درگاہه اوسه زولا واپس او يرالم نو نبي عليه السلام یې سلو کړی قال اجل توہ کہ ما اغدرگاہ دا ذکرہ لقد خارختی او سرمن جنوم سزولا اریمکا فدعانی ولاحمسا بخاری راضی حضرت لاس فورته کمالی دعا وکړه یعنی موحدین الله حضرت دعا وکړه او موحدین الله چې شرک دای نه ډنګي تباکل او حدیث راضی جریر بای ما حاجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما کې اسلام راول او حضرت پردنه وکړ نور خلق به یې دغه او ما تدارل چې تبه نه دا وجه داوا جا چه دا کار کڑا دیو جنب پا علماو دا فرض دی تی آغای ملک درگاو نه یغران کی پاری حیلے چه شرف حساطن ردی دا بادشاہ نو فرض دی احکام سلطانیه که موردیوی اپنی قیم پیغاسه که ذکر کری دی چه دا دا فرض دی چه کم زیارت چونگچوی درگاوی گمبتوی چه غو نڑی او غران کی دا دا فرائضو نه دی پوٹی چې خلک نه خبرېږي خلک روان کته چې نو دا افونه چې دا خلکو اپ کدا ماته شي اران شي جرير لا ضعف عزت ورکړو چې حضرت اغا په دربار حضرت طبيب आवाज وکړ داویږي دا توحید دا هغه چوي چې والے وا مقام زما کې درم کالو د کفارو زور ایمان لار د بل قبيله د غفار سره ابو ذر غفاري حضرت ورته لا پتاه غليممو ايمردوي دي لكن هغه کلم منيده کې حرم کې چې غکړه کفار را پون شو کوالو کو تکولو ابو بکر راغه ورته د غفار قبيله سره یې اولي وجني سباستا سولار د خپل بمږي غفار متعفل ته وسو شو هغه د هغه کې حضرت یې ما اضلت الخضراءو ولا قلت الغبراءو اصدق الحجتن من نبی دار دادی شنگ باند دلانده او دادی خرز مکد پاسا رشتین آواز والا دا بزرگن بپیدانی شی دادی ولی ویڈی دادی که چاگچا غوالی ویڈی تویی مسنت کی رازی ما اضلت الخضراءو ولا قلت الغبراءو اصدق الحجتن من نبی دار دادا لهجادله رشتې نو د چا قوالي او د توحید داویږي موږ معنا ده موذین اتول الناس علاقات دج بغوري او چت قیامت کې د توحید څخه چاواله اس کا غړېږي نو د جذب هي د بقره مطلب دا چدا غي معبود سپکشي او رد ما سبق قصر له او بو ربكم لانه عاجضن قائلہ البنی اسرائیل دخلا عبادتو کئی ستاسو عالیہ عاجض بی اگر زاننے سے بچ کولے نو ہندوان کم دارا سمو فیزی چکر راگے مشہور شیع سن ایک ادار ایک کے راکبر دل بار کے قابل دے چیدر جلد تفسیری لکھر دے چولا عربی رہوڑے بہنو قط نداز حرف میته نقطه والے دے ب ت س ج ز ز غ ف ق ذ حروف عربی د جوړ کړل لیکن بېمانه د حجم زیات د مبارک دی د ایران راغلو او دانا کتابون کتابونه ځان سره دی منته کراوی نو هغه انګارونه په سیوازسته دولت او رضا و بادشاہ باندې ادر ناقص کم کی مسلمانان دا کولو اختر کی اوس غوانا للی نو اکبر دغه کو ابتدا کید شیخ المحدرسین غلام نبی په 28 اگست لیکن کی رافیزی بےمانه پیدا شو اکبر دغه کو نو اخر کی اکبرو غا عالم چې دا په 28 سموري هغه دا اثر او تا ذره ذره شاته ته ولنه اس بلته ور کوله هغه کی مرته اخر کی بدا کاروګان داد رافضیانو کارلے رافضی چی کل مسلط چی نو اول با علماء حق تباہ کئی مودودیانو چی کل اختیار را رہ را انتاس ہو بڑی اس بازی کرو کی ملیان ہوئی چی لگو نور بیتا تیندہ سے نکئی رافض داکار کئی نو فیضی بات چاہتا ہوئی چی حضور پر نور تودوی پتاو الہام کئی رہا او ذرکالا دین محمدی و شو اس نئے دین پکار دې دین اکبری لا اله الا الله اکبر خليفه الله گنجو پکارل غن دي نئے پکار دې او جامي دي خدا اکبر دربار کې دغوا تصویر درته سيدا ته شروع شو تا اکبر دربار کې سری مقرر شي چې اور درنه مړني شي منزور عبادت شروع شو يعني مجوس هنود دا ټول اکبر خلق ودا دي ني اکبري جامي دي او پده کې یو دن پابندی نیشتی اکبر ان دو اوکرا سکن اوکرا مسلمان اوکرا نصرانی اوکرا یہودی اوکرا چې نکار چا سر رو آده اکبر دا سباکا او اکبر تفیزیوی چې حضور پرنور تو ده پتا الهام که دو بسنگ الهام یا ایوها بشر لا تز بحل بقر فا انتز بحل بقر فما واکم السقر ای بندا والا لنکه تغواد اعلال اکرام نتو سقر تردار شئ ویدا تا تا الهام کے دا دور ماہر دے بایمان یا ایوها البشر لا تذبه البقر فا انتذبه البقر فماواکم السقر اکبر اندستان کے حکموں کے چقواب انال علیی دین دوامی چرچشوا اغا دین اسلامی دمداد اللہ ستباہ و برباد شئن او اغا مریان امداد شیخ عبد الله قاضی القضاۃ ده ادارې شتون عام شي چې کله د سرو د سپینو د مرغارو رسندوق به شیخ دک نوېلو صندوق کې نو په نو کارانه به خبره کو نهسته نو صندوق پیاست دا هاذا قبر جدي به په پاسو نو قبر څوک ني بل صندوق به دک له دې را هاغه خبرو اخر کې د خدایي نسور بادشاه ته پته ولري دا غي وکونس ته اسونه کومي راغ وسه هغه داتي په دا نه کارو راشیان دا برات له خوشاګات او حق به پټو تډیر وکي بادشاه حکم وکي چې وا باندې هندستان کې وا غروسو عالمگیر رحمت الله علیه پیدائش دا اکبر نو سه کڑوسے کېده او هغه علما جمع ک بهترین کتاب کتاب عالمگیریا پهل لیکل دا داغه ز جمع د شاول الله پلاس شاه درهیم داغه علما و صدر و ادا کتاب ولیکل شو انور بر ذات متاول شو مشهور مجاهد دنیا شیخ مجدد رحمت الله علیه پیدائش او هغه مشهور عالم دي دنیا شیخ احمد سرهندی رحمت الله عليه هغه پیدائش او اعلان وکړ چې سجده ته تعظیم حرامه ده هغه غواله کوي دا غوړي دان غواله کوي سجده تعظیمی بند کړ بادشاہ ته پتو ورگیدا او شیفي ګرځارته کله چې جهانگیر دلبار ته مجدد رحمت الله عليه پېښو نه خوش اتر ووذیرانو یو دروازه جوړتا لنده دا سي لنده جوړه کي را شي په پادر دي بادشاہ ته ځنه کوي په پناه کې وكيني نيکيزینو سر وکړه کوي نومونې مرزان کوي چې ورساس کړو ځواب ورکړه بادشاہ ناس او عالمگیر جهانگیر شیخ پیش شیخ کړه دروازې ته ورسو مجیدت چرغونه ته دنه دی شیخ مجدد کیناس په بادشاہ سی الله سي پزما کوله ګول سره داسې نیوله چې زما اثر کا ته نشي اخ په بادشاہ تکړه او داسې الله سي کې خپل پزما کا او دروازه نه کېشه بادشاہ قتل بادشاہ سم غوسه یو نور چې ده کې چې خپې راته مې کړو خو کم یو کچې سر فورن اچکې مجدد او قندل چه تا اپا تا نشته چه دا سر بغیر دخارق تا نه کی بادشاہ تازیم دیلیونکو وست تازیم وزیر ورطای لوگ انده بادشاہ تازیم پاکار د سرنکتا کی دا سر بغیر د تا سرننکتا کی تات تا پته نشته جلات اوی سر اوالدی نظام الملک وزیر و اغوی کده مرک و غطول دنیا بلوکی ذکا معباد <متخلا> خان <متخلا> گورنر <متخلا> و دا سرحد د کابل د په خور گورنر مابا خان د جمعہ د چپنون جور د په خور کې دا. دا گورنر د دې او خانې خانان گورنرو د بنگال دا دواره د مجدد مریدانو دا پنجاب کې لوړ لوړ فرق د مجدد مریدانو وزیرو ریده کدا قتل کوو فساد جوړي انو دیو جنا بادشاہ ته دماغ خراب شې دي جلته ویلي ګواہن بو یار او alteration چې چا وی وی اخره شیخ ګول یار ته ولې ګ موریجان چې خبر شي چې د مونږ کې چولی دی نو ما با خان دې ځای نه هم به ولې خلاف او خان قانام او خان اعظم د بنگال می سر نه شروع کړه د جلم د دریا په غاړه بادشاه او جون شکستو خور او ځانگیر گرفتار شو ادم مبارکه یې خط ګول یار جیل تا زورنران هولې ته مې با تشا کو فوجرم ولا تاسو نس کو استاد مبارک شه مجید چې کله خط لیل نو فورن جواب ویلته ته دا فقیر د پارا د تخت سلطنت نژنږي دا فقیر د پار رضا د الله او د اجراذ سنت نژنږي باچا فورن لیکي کلاسیکي ما فیت نه وایي اعظم کېدل جا د اجراذ سنت ملکه چوسو سنت نذیر عشی نظافت کی بجیل کی دادو مجید سبته تانه جو کور سایه جنگے دا مریدان او سموریدان چه خطر اوی انه ا بادشاہ تا لاس اترل چ مافی اوغل اگر لاس کا مافی هو تا بادشاہ یې چلو شو پیپر ور تختی کرے بادشاہ خوب ولید ابن بیره اسلام خوب دی نی حضرت کو ته کی شي او بادشاہ توه جهانگیر تبہ زماده شفاعت څنګه امیدوارې چې تا زماده مت یو لوی سره بجل کې چورې جهانگیر سار وکیلار سرطور سرخ ویل دښېل تابع ما شو غوړ نو به مافي نشته اقرار وکړي چې مت کې و بهزاد بندي کبهزاد بندین او دافق درې یې نه ندي بادشاہ وی سچ تاسو فرمای هغه منو سده چې بهزاد وای نه رښتې ملک دے اکبر اعلان ختم ش هغه سالو فوزگار اعلان کی ملک پتوایت چلے مجدد ازاد کہ او دغه زبه بیا روان دا دغه مجدد کار نامو اصل ته مجدد نو نسی نو سی کابل کې حضرتان درته داوا کوي کی موږ ډرته یو حضرتان یې ګډرتهن دي او د مجدد خلاف کوي مکتوبات بهترین کتاب د درې جلد کې مجدد کا دا وی مجدد کلان نه پایي کی نر واند نر کله چاغا یو مکتوب کې لیکي علماء سو کی دین راه ذریعہ معاش ګټل ځای ځنده ناکارمریانو دین ذریعہ د معاش پر ډولې ایشان علماء سو او شراری مردوم موجود دي داب مجدد وای ناکارملا چې دین ذریعہ د جن ګرځي ایشانن علماء ایسو، داغو ایزنو ام دا ناکار ملیان دید، ولصوص دین، اغلط دین، و شرار مردم، بدترین ناکار مخلوقات دیدید داد دا علماء بارکی دیدید، مجدد رحمت اللہ علیه دارنگی دا مجدد کلام دید، چه کرامات و خرق عادات با یک جو ناکران، داد دا و بش مقدار نشدد شدید خلق و او و خوارکونا دین جوڑ کردئے زبح د دا داپو دنیا کی اولانتو ادا دا مصر نا ایران تا ایران نا ہندوستان تا او پا دے ملک خوارشویوا ایلت زبح د بقره سو لیو خووینا علیہم معبود اون چه دیگا معبود پا دیس پکشن بعد خلقو دلتا زیادہ کردئے ما پوزول کیوئیو چکم تفسیر قران حدیث صحابی تابع کڑے ولر راس ولای او چې کم تفسیر د دیني نقل انه دا دلیل کوي غواړ مفسرین د بقره ذبح اوقات لنفسن دا یو ورته لوي دا, دا خبره صحیح ده یو په دې کې تقدیم تاخیر راځي قتل لنفس رسول عذاب هذا بقره مخکی نو زه به کوي که به شي وخت نه نه شي نه دوی <متحدث> چه سره و ګل نه بیا پلاي حوالہ لګي چې دا تقدیم و تاخير به غلطه ته تا فرسته دلیل دي چې رستا واه که مسجد <متحدث> او مسجد <متحدث> قديم ځان دې دوار او بلبل مقصد دي دې مطلب داول هوین علی معبود چې تا غي معبود پر شپه دا هغه مطلب دا چې دې پیمان ورته ټول مرجرایم بل بلبې برنامه دا دواړه بلبې وروه کی یو وخت ته سره جوړه دلیل نشته شاهدین نه نه نقل مفصل دي کی ملک څه ګولې کړې خدای کوم ده نشته کوم ده په خطر هغه لري ملک چې ګولې خدای کوم ده وی چټي راکا وی چټي په دار کوم خدامه چې خدای کوم نه ځندې وی ملک څه ټو نه مارل ملک درو نه و داوا کې بل ده یا کا چوری موسی علیہ السلام کل تا الله حکم کوي اله له کوي اوپا دوی دې چې موږ پټو کو د کې د غیث دا فرض ټوکې موږ کې مطلب دا چې غاله خو غته نه ورلې چې غوا خو معبود دې کومو کوته ورلو نورون شلکیږي لکه موسیکین وي کدی دې کې لمی کوته ورل نه شلکیګم اې لکه دې دا چاګې وی موږ وب تباښو کوغه مراله کا قال او بي موسی عليه السلام پناغوانم دار پاللا چې شم دنا پونه دین کې د دانه خبره جاهل کوي ال جاهل هغه سره چې خدای نیولې اده یو شيتا چې د موسی صاحب دې دې ته سوي ال جاهل دغه کونس دې دتان په دعا په جمو ال جاهل دې ته ال جاهل <سؤال> قالوی دی وګړم غا دربنا چې بیانګ کې مونږ تا ما هيا څه صفات دې غوا په ما په ما